Eguraldean lagun bidazoaren bi aldeetako bizi lagunak berriz bildu dira hendaian udaberriko garbiketa handia edo itxasbazterraren garbiketan parte hartzeko. Ekimenan larun batagoizean iragantzen, berreun lagun ingurup ekimen honekin bategin eta hondakinak biltzeko biltzeko gunetan banatu ziren. Logan zelizetxe, Iezi Euskal Itxasbazterra erakundeko teknikaria da, uda berriko garbiketa handiaren koordinatzailea. Uh, beraz, uh, goizontan eguzki edar baten pean gira, beraz, bizkikoten gira. Uh, diende frango bildu da, uh, egunta laurogoi lagun bildu dira, beraz, uh, lau biltze puntuetan. Beraz e, Bailau Biltze hauek dira ondartzan eta Txingudiko Badian Dumbaxiak, Pizkiak, Gero Xokoburun Hemen e, beraz, zentronautikoan Txingudiko Badiaren parte bat garbitzeko Eta azkena e, Badiako Beatokian beraz, Txingudiko Badiaren beste partea garbitzeko Eta be, goizontako helburua da be, ondartzan eta badian diren ondakin guztiak biltzea eta biztandena jendearen kontzientzia bizka bat zuhoztea e, zenta ondaktzan eta badian atsemaiten ditugun e, ondakin guziak be, e, gureak dira e, beraz e, gero ondakin kasik guziak ere e, plastikozko ondakinak gira, dira beraz e, justuki erburua da ikustea bizka bat ondakin mota atsemaiten ditugun augekin, uh, elduekin, eta augeak laguntzen du ere pixka bat gure uh, eguneroko biziak galderatzeko eta kontsumitzeko banera ere galderazteko. Uh, Ara. Ikusten dugu gainera itzorto honetara adin ezberdinetako jendea bai. horrildu dela, bai. e-familiak ere bai. bai. jendeldua, jendelduan, maikazteak, aurrak, biska eta gainera baita bidasoaren bi aldeetako bizilagunak ere bai. A junt bidasoaren beste aldeko anaia jabak urbildu uh, dira ere. Beraz uh, be, biziki be biski posiguira biski kontengira dutila sku golpe bat emaitera eta jaitzen er uzun bezala hau be, uh, frango hau jainitz ditugu ere bai eta biski baiko ha hori ikustea begiratzea gero egin du gude sazio tipi bat Uh, galdegin dugu eh, nok uh, atxemanen duen uh, ondakin uh, bitxina edo igingagina, eta tara beraz e uh, ekintza eder bat egiten dugu gure ingurumena babesteko, zaintzeko, Baina eh uh, giro goxo batean eta eta eta era beraz hori uh, Ikusten dugu nola biltzen ari sareten jasotako egunentzean, eh goizean zehar jasotako eh, bueno, ba, guztiak, hondakin bai. berdinetan, bai. plastikoa da nagusi, bai. baina sanberra dugu, bueno, ba, hemen eh, E, bildu diren bolondresekin Londresekin hitz egiten gauza e, bitxiak eta baitare gauza nahiko arriskutsuakitu bai. e, dituzte. Bai. Izugarria da zeodako gauzak e, iristen diren gure hitsasoazter honetarrez da. Bai hori da. Beraz e, e, Boltsa esberdinak ditugu. Hojela jendeak jadanik e, ondakin e, e, esberdinak saikatzen e, hal dituzte, Beraz, erjanduzun bezala uh, nagusiki plastikozko ondakinak dira eta etara, gero berin ere uh, ondakinak ditugu Eraz behitugu bortza bereziak berinaren zat. Eta gero erjanduzun bezala, beste ondakin mota Bereziki ondakin tipitoak, right. uh, suntzituak direnak Eta hor bortza handietan emaiten ditugu, uh, bortza bertzeetan Uh, eta gero erran duzun bezala uh, bai uh, handakin lan dierosak atseman ditugu ere bai hor gu uh, etortzen gira, ireak, justuki uh, uh, kontu handiz hori uh, dena hartzeko eta beraz dena ongi pasatu da hor jakere uh, nire ustez uh, momentu on bat uh, pasatu dute eta hor harri lasaiki bukatzen beraz zintzur guztitze bat uh, eskaintzen, uh, eskaintzen gu parte hartzaileei, Sagarjuusa, uh, saggartoa t chippzak eta dena. eta gero biltagarbiko uh, lankideak ere hor dira. Mm -hmm. Justuki jendeari espikatzeko uh, ze ondakin mota atximaiten hal ditugu hemen uh, ara zenbat denbora emaiten dute hor uh, naturan eta beraz uh, ara, badugu... Euskarri guziak, eskar diendea sentxibilizatzeko eta informatzeko. Esango dugu, bueno, lau e, gunez berrinetan, Baila. bildu dituzutela ondakinak. Gero hemen dugutxira, guztia bilduko da, pisatuko da, Baila. E, Baila. eta jakingo dugu bueno, zenbat kilo ondakin, e, jasuden e, gaurko gunarekin. Azkeneko ekitaldian berregun da berregun eta hamar kilo inguru e, jaso ziren. Hemen ikusten dugunez, eh, duguna kontuan hartu, hartuta, behar bada eh, gejo, eh, bai. jaso da tamales. Bai. Horrek esan bai. nahi du, naiz eta sensibilizazio, eh, kintza ugari egiten diren, jendeak oraindik dik bai. eh, gauzak botatzen ditu. Bai. Hor, orain lan bat badago, pixka bat, eh, sensibilizazio hori egiteko? Bai hori da, uh, zori beti beti atxe maiten ditu gondakinak, uh, beraz ara, nire ustez uh, momentu egokia da ezan bezala gure Baim. konsumitzeko manera galderatzeko mm -hmm. eta bako txak gure eguneroko bizian eztalpea Estalki gabeko uh, produktuak erosi behar ditugu, hemen uh, posibilitate uh, handiak ditugu, bai. merkatura joa iteko, uh, estalki gabeko produktuak erosteko, uh, tokiko produktuak, uh, eta ara, beraz, bai. ni ustez, sola da, giltza, hori da giltza, bai. eta... Eta bestela, birtzik hori bai, da. Eta asko aipatzen ari gara, gaina biltagarruko bai. lagunak hemen. ditugu. Bai. E, gelditza zaiguna da, baita ere ipatzea, garrantzitsua delako bildu du zuten ondakin guzti hauen zati bat bai. birtziklatuko da, bai. e, eramango da, baita bai. ere birtziklatzera biltagarbiren bitartez Hori da, bai, bai, hori bai, bera, sailtatuak uh, izanen dira, eta, eta ara, bainan beste ondakinak, adibidez txipitio hauek, uh, Ez da posible, ez da gehiago posible berziklatzea, eta jakin behar ere, plastikoa ez da berziklatzen al etan gabe. Baitu bat uh, hori ez da posible, aldiz berinaren zat bai, baina plastikoa erantzat ez, pera zer burua da, plastikoa ez gehiago erabiltzea. Eta, bidez ez, boteila bat entzat, be, ara, uh, boteila bat eroshtea, edo berinezkoa, edo, hon, uh, um, uh, kiroldendetan uh, saltzen uh, saltzen direnak eta eta ara. Juz. Beste mendeko zerbaita plastikozko botaila bat ari edo plastikozko botsak, Bainaanmal eruzki, batzuek segitzen dute hori uh, erabiltzen bainaan bara, salttzen gira hori uh, aldatzen eta bereziki ziiki augekin ikusten dugu ere kontzientzia, dutela eta entzinatzen dira, beraz, uh, bo, ara, itxarropena txikitzen dugu. Parte hartzaileak ekimenarekin oso pozik agertu ziren. Ba, egia esan plastiko asko e, aurkitu dugu, dugu, dugu eta, bueno, eta eman jarraitzen gara plastikoa aurkitzen. Bai, jasotzen eta, bueno, bai, gehienak plastikoak dira. Hai. Eta plastiko, hola, nahiko finak eta nahiko pentsatzen dugu galdun baitetik ez dela ondo biltzen hori, edo... Ongi, hor duan esperintzia bezala, zer hiludituz egun horkoa? Ongi, nik egin nuen behin aspaldi-aspaldian eta lehenengo aldiz, umeak ez nituena, lehenengo aldiz, eta lehenengo aldiz dira beraiekin animatu naiz eta, ongi, ikusten duzu ez dena, moitzen piska lapiskabate natura eta ateratzen direla mila plastiko mutur ero gero gainera hau eh, lau leku esberrinetan egiten ari dira eta ondoren e, gutxi baldin badidu dire eh gero dena pilatzen da eta i, iaz 250 kg izugarria da eta izugarria da izugarriago Gauza bitxiren bat aurkitu duzuet xiringa bat hasieran xiringa batei bai hasieran Aziera, abisatu ut eta beraiei izan bartzaile eta eh? justu hasi garenean Eta gero arratoiak arrapatzeko kaxa bat. Sobrare itsasuntzi batetik edo erori. Eta horre jolaztute eroskoa garbitzera. Dago. Bigauza bitxienako hilek izan dira. Gainontzekoa plastikoa da. Plasta. Tapoiak, makiltxoak, tapoi bat ere. Zapatarin bat, arropa bai. eta horreak. Arropa ez, baina zapatak bai. bai. Orotara irure honda ogei kilo ondakin jaso zituzten, gehiena plastikoa, jasotak ondakinen zati bat, bilta garbi sindikatuak, Birzik latzera eraman zuen, IASI Euskal Itxasbasterra erakundeak sentzibilizazio ekintzak antolatzen jarritzeko prest agertu da.